Egu berri kantuz, Euskal Irratietan, artistak zuzenean, abenduainoite irutik urtahilain ilua arte, egu erditaik oremata arte. Bi mila eta hamabian sortu zuen jon basagurenek izaki gardenak taldea gazte iztarra, musikaria eta irrati esataria, ere bada Euskadi irratian zidorrean musika emankizuna ere egidatzen baitu orain, eta lau urteko, etenaliaren ondotik, izaki gardenak, tarlearekin orube, izeneko lana argitaratu du, zortzi e, kantuz, orsaturiko bilduma, eta berekin, mintzatzeko aukera eberra izango dugu orain, egu berri kantuz, emankizuna abiatzen baitugu, eta gure lehen saiontarako, Baion hon basa guren izango gurekin ongetorri. Bai? Ego berri garaiak beti egokiak dira, eh? ba, saio berezien egiteko eta guretzako aitzak eberra da musika zuzenean erentzuteko, maiz ez baitu guaukera eta hidratibidez aski magikoa izaten da ez da? Ba, ba hai, plazera da, bere. kantu hauek beste formatu batean orkestea eta horrela zuei akustika eta hotzez ematea. Oitura duzu, e, akustikoki zure kantuen aurkestea, ba duzu. Bai, bai, e, berez, izakigardenak baino lehen, augustia joan basa uren itzan bartzen, hau da, nire, nire ideia zen, duela mabosturte, nire ideia zen e, kantu batzuk sortu, nik bakarrik, gitarra akustikoarekin, eta horiek jendaurrean erakutsi, baina kontzertu txikietan, formatu oso txikian. Eta gero egia da, ba, lehenengo diskoa grabatzera ninduanean ba, lagunei gombitea luzatu niaila, baiezkoa eman zidaten, eta azkenean sortu genuen taldea, eta beraz, ba, talde izaera hartu du gardenak jarri enion talde horri izena, eta hori xeda ba, nire proiektu kutxunena, edo nire nireena dena, eta orain aurkezten ari naizena. Baina, alere beti mantendu izan dut, alderdi hori bakarkakoa, ni bakarri gitarra akustikoarekin, eta kontzertuak ematen ditut duiz, binka ez diotu zidioiz, urtero ematen dut, gutxenez bi iru kontzertu bakarka. Zuk sortzen dituzu beti kantuak, bai, bai letra eta bai musika. Bai, bai, bai. Gero badute, igual behin eh, maketatxo bat edo egin aduanean ja etxean, bai bidaltzen diedala, ba, hori ba, izak egardenakeko kidei, eta beraien aportazioekin, eta beraien ekarpenekin, pues igual beste modu bat ardezakek antuak, edo beste konpoketa batzuk, beste giro bat, baina hasierako eh, ideia beti nirea izan barra, eta hitzak beti nireak. Gaur kitarra zlagundurik, entzunen zaitugu antxeta irratiko estudiora urbildu zara, eta erranendugu, eta jantz dela eta enndaian ere abiatuko duzula bi .000 etageita bostean disko bira. Bai, oso pozina horrekin ere, ze lehen aldi izango da daenndaian jotzen duguna, eta eta borderlainen hastea saioa gero pasatuuko naiz bertatik ikusteko pikalena prestatzen joateko ere. bertakoekin elkarlanean ari gara eta taztakit ilusio handiz e, bertan asteko gainera bileko oso berezitan hasiko dugu bira, eh borderlineen eta geroa badinoko 31 arte fabrikan bi fabrika beraz eh orrela jotzen hasteko eta biak ere eskenatoki andiri gabeko lekuak eta fiskat mm. jendearen hurbiltasun hori bilatzeko nahi genuen itzulera honetan hasierakoak izatea oso gertukoak eta energia berezi bat sortu bea. Lekuari garrantzia ematen diozu? Bai, bai, bai. Lekuak inspiratzen du soinua ere askotan, segunze lekutarako. Mm. Askotan e, kantake komposatzean igual ezan baina ja ekoizten hasten zanean esan dut ja pentsatzen hasten zanean zedo soinu izango duen bateriak edo gitarrek eta bar, Ni bereala joaten ez pentsatzen oiek zuzeneko batean zer soinu izango duten eta non joko ditudan, orduan Baudu teoria ekortik ere, eh? Zaten dutenak, hagi bazara pentsatzen, festival handi batean joko duzula, pues aterako zaizu era bateko kantua. Hmm. Nik beti jotzen dut pentsatzera, areto txikietan jotzeko kantak izan bar dira. Neiz, eta gero balio izan dezaketen mesedes, eh, estadio handietan jotzeko ere, <hazukatik> bai. <hazukatik> Baina, bai, orduan, joe, ba, astea hor areto txikiago eta hurbilekoekin ekin, bai, iruditzen zait me, baduela zentzua. Baina, ianberaz abiatuko duzu, abadinho nere izanen zara eta bimila eta goita bostean zehar e, izanen duzu, iparraldean beste itzordurik ere? Momentu zez, momentu zez, baina sekulako gogoak ditugu bai, iparraldera etortzeko gehiagotan, ze, batzutan ematen du, en fin, e, doka hor bua psikologiko bat, bueno, administratibu ere badena, baina esan edo, joe, e, bai, bai, nahi dugu gehiago etorri honan, afarro ara ere gehiago joan, e, joaten gara, baina beti iruña egiten dugu, edo iruña eta pastanen izango gara, e, datorren, datorren martxuan uste du dela. Baina, bai, gehiago gehiago ibili Euskal Herrian zehar, ze mm. baiitu butxoko derrak. Ba ba gaurkoan beraz eh, kantu batzuk zuzenean eskainiko dezke guzu 4 edo bost, mm -hmm. ikusten Joanen gara eta eh, autoa zure gain utzi dut eta beraz eh, ikusiko dugu disko berritik edo ez ekarriko eh, diguzun Lena dirudienes ez Ez Lena ez baina bueno de denetik eingo disko berritik ere joko ditugu batzuk mm -hmm. Iritzen bazaizu herrimoan sartuko gara Uhum. eta errandugu lena etzela, eh, Disko berrikoa dena oskol, eh, arrakasta handia bildu zuen kantua eta diskoa ere bada, bi mila eta hemezorttzan plazaratu zenuena dena oskol kantuari buruz zer erango zenuke. Pu pues, pixkat diskoari izena eman zion naestia dela. Eita pixkate eh, barnebiltzen duena diskoaren kontzeptua ere, eh, ba, hori pentsatztzeearna, Bueno, iruditzen sitaidan eh, inguruan hoskolasko zegoela eta mami gutxi, ez dakit, eh, da kritika moduko bat eh, ingurukoari, nereburuari ere bai, askotan kosta egiten dela bakoitza bere ekoletik ateratzea eta, eta benetan barruan zer dugun eta gure sentimenduak edo gu garen bezala saltzea zail izaten dela eta hori gizartera estrapolatu ere bai, beraz, ba bueno, hortik zi joan disko hura 2018koa eta eta hori kantu hau mainzun hori duzune bai zusmoa ta maña kasartze ze balio jada ikasteko ere eta da baina pentsak ustia barruan gordez ira ungo duzula bertanito arte bideak txikiegin egin zaitu Zalek hartu Ta orain dena Zara Oskol Naizenuke Laban azorroztu berrien Diztira Gordetzea zure itzen Bilatu bai Mainaztuzu Egin nahiko zenuken Hori azalteko Aditzeko kirik aurkitzen Bideak txiki egin zaitu itzalekartu ahora inden azara, oskol, hor matua duzu azala Ta muiñetara, irizte erik ez dago Dena oskol, kantua entzun dugu hemen gurekin joan basaguren dugu gaur guberri kantu zemankizunean izaki gardenak taldea ekarri nahi izan genuen eta antxeta irratian ba, entzuteko plaza errederra dugu. Euskal irratietan beraz badugu guberri kantu zemankizuna, e, dena oskol plazaratu zenuenetik, Zer nutenetik gero eh, eldu, elduko di, eldu dira, beste bikantu bainan, eten bat ere egin du zezer gertatu da hor? Bai, bai zantzen, bueno, den oskol 2000-a bukaeran argitaratu ganoen, eta seginen zuzenean aurkezten 2000-a urte guztian zehar oso guztura egin ginen konzertuak ematen, Eta ba geneukan 2020a oso ondo pentsatua, Euskal Herritik kanpora ateratzeko ere, kontzertu batzuk pres, bira bat, ez zer, eta bueno, ba 2020ean dena, de la Eta gero eman genituen kontzertu batzuk horrela jendea txiritan, mascarajantzitan, distantzia mantentzen, ez dakiz baina pff, oso oso ghorrak egin zita era horretako kontzertuak eta era taldea gelditzea eta itzuliko ba ba itzultzea musika berriarekin eta pizkat agosto txarrori edo e, horretaz ahstu eta eta bueno ba, itzultzen maginen beste energia batekin itzultzea Eta itzule gara, baina kostatu zaigu. <laughs> kostatu zaigu denbora bat. Tartean jarri genuen martxan pasadena ere, e, librerekin batera e, egin genuen proiektu hori, eta, eta pare bat disko argiteratu genituen, eta ibin beste gauza batzuetan, baina beti IES egiten bezala izakegardenaken disko berri bati, eta mm. berriz ere horri aurre egiteari, ez takiz erratik, eh? barne gatazka moduko bat. Eta ia zarte, ba, piskat ja, sentitu nuela berriro gogo hori, arra edo ubituzitzaidan zero aibarroan, eta, eta, bueno, jasin nintzen pentsatzen, eta prestatzen, eta, eta kantua hibueltak ematen. Mm -hmm. Kantuak etortzen dira, edo kantuen bila jaten zara? Pff, ni horrela, sufaneserita eta telebista ikusten etzaizketa etortzen. E Nik lanarekin, oza, egon behar duzu, ez dakit nola esan, bode momentuak etortzen direnak, baina harrapatu behar lanean, ez? Hori badago mm. esaldibatera, ez, ez, ez dakit, inspiratzuak lanean harrapatu behar zaituela, ba hori ba da, oza, sea, egon behar naiz, e, orduak pasa, ba, kasunetan izan da asko estean est, e, etxean estudio txiki bat dugu, eta ba hor, bago izan jaiki, e, kafesnea hartu, eta venga, ordenadorea aurrera egin, Gitarra elektrikoa, teklatu bat, e, akustika, eta gitarra jolasean bezala, eta ikusi hori derren izan da. Hasierako erako grabatzen joan gauzak, inolako presiori gabe, eta gero ya, hazi bueno, bartzara grabatu dituzun oiek, piskat ordenatzen, zer, mm. zerk balio dezakez, zerkez, eta ja kantak egituratzen bezala. Eta ordemora asko ematen da. Bilaketa baten ondorio ere bada. E, lan audiot e, irakurri dutez. Irakutza hmm. handirik ez duzuela egin. Zuen hortasuna ez duzuela galdua. Bainan, e, bai, joan zerbait e, berri, soinu berri edo atmosfera edo e, ingurune berri baten bila. Bai, bai, hortik izena ere, oru behori... E, Horendik, eraiki gabe dagoen e, gune bat, edo ere mu bat ez, eta, eta zuk hor edo zer gauza eraiki dezakezuna. Bizka eta askatasunan aldarria ere bai, eta, eta behar nuen hori, bernuen nuen itzuliko ba nintzen, ba itzuli motivazio berriekin, eta, eta sentitu zeskaintzen ari nintzela zerbait berria. Ez nintzela ari neure burua errepikatzen, edo neure kopia bat egiten, Aurreko kantuen antzeko zerbait, bueno, en fin, neiuen nire gaitasunen barnean, ze kantak egiteko modu bat dut eta eta gustatzen zaite eta hortik tiratzen dut, baina era berean oraingoan ba ba hori, bilatzen soinu berriak, efektuak, eh, eztakit komposateko modu berriak eta eta bueno, e, askotan ere muzin egiten e, orain arte egin ditudan gauza askori, osea nire buruari jarrizki otorlako muga batzuk. Kuriosu bada, baina askatasuna bilatu dut, neure burua... Neure askatasuna kenduz, eta ez utziz joaten lekubatzuetatik, igual mm. jai biliak nituelako. Inertziaz jatua Hori da, da, inertziak baztertu eta ez, ba, ara, beti egiten badut, ez daki zer, ez daki zer, ba, ez. Adibidez, e, joera izogarri izan dut beti, ba, akustikarekin komposatzeko, lasai eserita, e, eta hor mm. orduak duak eman, akustikari hueltak ematen, eta hau txeto eta horrengoan askoz gehiago konposatu dut elektrikarekin, efektuekin, eta eta beste erabateko soinuekin orduan, derrigor kantak beste erabatean atera zaizkit. Eta taldean, noiz asten zara? Ba, orengonetan oso buka eran bezala eh, pasatu izki, kantak ja neuzkanean oso itxita. Eh, zentzu, ose, eh, egitura aldetik, biakasi kanta egina zegoen, eta eta kaso askotan gitarra batzuk ere eta bajuak ere grabatu ditut. Horengoan grabatu ditut, denetik, kasi maketa egina zegoen, oso era rudimentarioan, zen ze, en fin, ni ez naiz bajista eta ez naiz gitarrista solista bat. Ordan beraien aportazioiek falta ziren, baina nik giroa piskat, edo bajuaren eta beste gitarren giroak ja markatuta bezala, eta bai, horengoan... E, bete dut gehiago kanta edo, mm. baina neukalako oso argintze zezoiniu nahi nuen eta zerbidatu nahi nuen Aztapenetikonat aldatu egin dira mm. gaur egun e, nortzuk osatzen duzu izaki gardenak. Ba e, diskora itzulida Joseba Balestena lehenengo diskoetan ere bere zen, eta, eta dena oskolen biran ere berea izan zen gitarra jolea Eta orain, orain diskotik dago. Di, diskoan lagundu dit, e, komposatzen eta eta grabatu ere berak egin du, gitarrek berak grabatu ditu eta zuzenekoetan ere berea ibiliko da. Eta Dani Arrizabalaga baterian, aurreko diskoan ere ibili zena, libre gertia eta kortazar dagoena teklatuetan eta hotzetan eta basulari diskoa grabatu du Danilo Forondak, baina ezin izango du eta egon. Eta beraz basuan izango dugu Aitor Agirre, Gazteizar musikari bat, eh Duluz taldean ere ibiltzen dena eta eta gureekin hasiko den orain, eh entsoigatu batzuk, batzuk egin ditugu eta soinu derrado. Bai. Taldea bai, txikusiko zuzenean beraz bai. Uztarriletik landa. Eh entzungo dugu disko berriko kantu bat oraingoan, eh Miazka du izenburu eh konta iguzu. Ba, piskat eh, gustatzen zitzen esaldi hori, eh, bueno, kantunek, en fin, eh, nik doinuak egiten ditu titzik gabe, eran, eta doinu batzuk oso zehatz bezala. Dizkantunen estribilloa, falsete bat daukana, eta nota mantendu bat, eta bainekin hori o izan behar zela, hor izan da piskat bilatzea E, saldi bat edo itz, itz bat hor e, ba, kabituko zena, ondo joango zitzaidan eta, eta bueno, kostatu zitzaidan, baina topatu nuen, baneuken apuntatua kontzeptu hori, ehm ba hori, erorikoei begira ibiltzearena beti, ba ez dakit, e, errepik, hau kiroletako emankizunetatik ez horrezitzen denidea, eh? Ba beti jartzen dizkizutela, ba txirrendu erori dira, eta erorikoa beintaberriz e, jartzen dizute. Nola erori eroriden e, kamara geldoan, eta ez dakiz er, eta askotan gu ere, gure akatsak edo gure bizitzako, edo gure gure ibilbideko eroriko hoiek, 20 berriz eh, memorian edo buruan nola nola bueltak ematen dizkiogun eta joa, zergatik egin nuen horita, zergatik egin nuen horita bapiskat eh, horren paralelismoa eta super ondo sartu zite den estribillo erako beraz, eskerrak topatu nuen <risa> Hora nahi duzunean, prestadenean entzungo gokentua Denaldatu da guztiak berdin jarraitzeko Al ere ez dugu luzaro iraungo Ta zauriei miazka eman dugu gaua gure eroriko salbatuko dugu alagu mundutik aukera jada eginada oraineldu eskuti korrotu dugu guztia eskura dago piztiaren tzat ezerrer ez nahiko Zauriei mi aska, eman dugu gaua gure doriko. Iru diak astertzen, buruan etengabe eta obsesio. Euskal Irratietan egoberri kantu ezmankizunean segitzen duguion basaguren hortze entzun dugu ezauriei miazka kantuak kantuaren inguruko setasuntson baitzoeskeini dizkiguzu baita orube izenburua nundik eldu den ere ez zerbait berria eraikitzeko gogotik orubeitzak eraikitzekoa den lursail bat erran nahi baitu mm -hmm, bai bai eh haspelditik ba, Itzori buruan, eta esango nuke, esango nuke, bueno, seguru, e, ba neukala argi diskoak oru izena izango zuela, bat ere itzik eta bat ere musikarik eduki gabe. Osa, hori gordeta bezala, neuken karpeta bat eginean ire Google Drive-en, oru behizena zuena, ezer gabe barruan. Baina eduki dut, baitzu igual duela laburtetik edo. Neukan carpeta hori hor eta, ba hori, iaztik joan nintzen jabetetzen fiska bat, ja, mm -hmm. Izaera ematen eta eta gauzak sartzen bertan eta ideiak sartzen. Eta ez dakit, horrela e, etortzen diren konzeptuak, konzeptuak dira. Ni noiz bai gertatu zait aurreko dena eusko lekin igual ez hain baina aurri gara ere, ba neukan hor aurri e, topatu nuen nonbait zela Eh, hua, ruina esateko modu bat mm. eta bereala apuntatu nuen eta diskoa baino lehen ere hori nauken, ba bueno, ez dakit batzutan topatzen dira orlako gozak kontzeptuetatik eraikitzen dira mm. eh, inguruko historio edo kantuak ere nik asko egiten dut hori eta itzekin e, e, kantuen itzekin ere bai o sea, jote nahi idazten gustatzen zaizkidan ideiak baina pentsatu gabea bestian eta benja doinua daukadanean begiratzen ditut idatzi dauzkadan ideia hoie guztiak eta alako batean e, ideia hoietako batek bat egiten dit e, doiua erekin izan daite gitz bat, edo esaldi bat edo paragrafo oso bat, igual ondo datorki dana baina igual gero hori esaldi horretatik joaten naiz beste guztia sortzen edo beste azten joaten da eta kanta bukatzen da edo kanta osatzen da Baina, beti asten da hori ideia batetik edo, uh -huh. kontzeptu batetik. Eta aski letra irekiak izaten dira, metaforak bai, ere guztuko <laughs> bai. dituzu, eta gaurko mundutik beti, edo, mm -hmm. gure gizarteari begira ere jartzen zara. Bai, bai eta uste dut, disko honetan gehiago bezala, ze <coughs> aurrekoetan igual jotzen nuen irudiazko hartzera naturatik, horrekin bai konturatu nahizagidez igu joko dut baleak, e, daukatber nazioa, sagarroia, e, ez dakiit e, piztieek e, sumatu aitute. E, erabiltzen dituen irudiazko naturatik hartuak bezala gero metafora zirenak eta interpretazioa zutenak eta bar. Baina disko honetan asoz ere urbanoago bezala nabaritut neureburua jotzen nuen gehiago soinuan ere hori izan da pixkat aldaketan ikuste, utzi dut asko folk, puntu hori, country, kasi Americana, roi hori, gustatzen zetan apila bat, baina horrengo honetan igal utzi dut gehiago, eta gehiago urbanoago, ezala, irigikoago, gazteizen soñuban da pentsatu nahi nuen, nola baita. Mm. O sea, Eta ez nuen ikusten baterek auntri gasteizko soñu da. Orduan, ba, ba, beste, hortik ere jodut, beste soinu batera. Eta hortik ere horu behar, ba, eraikinen artean gelditzen diren lur ye, ba, bueno, hori nahi nuen lortu. Ba, entzungo dugu ondoko pieza, orain e, disko berrian ere, e, murgildu duzuna, bigarren eskuko loreak e, du izenburu, Errango dugu argi ilunez, beteriko letrak ere badirela ez da? Bai, bai. Gustatzen asko kontraste hori, uste musikan ere badagoela, edo hori bilatzen duela, igual estribillo oso argitxoa du, baina estrofan ba, pixkati iluntxeago bezala musikatik ere, bai. Eta hitzekin ere, bai, e, gauza krudel botatzea, baina gero beti ustea lehiotxo bat irekita ba, argia sartzeko pixka bat badago. Baur erten bidea, baina hode, momentu momentuaten nahiko, nahiko txarra dena, en fin. Hori gustatzen zait. Eta bigarrenesku koloreak hau ere dadiskoa izten duena, nahiko kant, hau, kostatu zitzetan egin nizkion maketapilla bat probatu nituen gauza asko kantu honekin, eta etzeguen modurik ez nuen lortzen bateriaren erritmoa, edo ez dakit, ez nuen lortzen aurkitzea Eta utzi bar nuen diskote ikampo, eta alako baten libek entzun zidan entzun ninduen jotzen gitarra akustiko eta hotxez, eta zantzia, puzizk igual horrela izan barra. Eta, eta grabatu nuen horrela, eta gustatu zitaidan, eta, e, puzizk igual horrela izan barra kantau. Mm. Eta beraz, diskoaren amai eran jarri dugu, horlako pasarte, hori disko amaitzeko erreder bat, Josebak jo zituen gitarra akustiko eta elektrikoak era marabilloso batean, eta iruditzen zitu zupolita bilditu dela ango dugoain Eekri eh, diren ni baa enti serbait falta dela alentea bigarren esku kolorea ocho va kartuak natsaro Eorta hilun, kontuz gorden induzun Izan nahi zela pentsatu, nahi nuke Zer baiten faltar sumatu aldentzea bigarren eskuko koloreak otxo bakartuak luzaro irauneza behorta ilu kontuz Zaro ira ondeza Ne bigarren eskukoloreak koloreak eh, kantua entzun dugu. Em, zuzeneko etara begira jarriko zara orain eta errandu zuere eh, disko hau, eh, soinu bilaketa hortan ere, eh, diskotik zuzenerako bidea eh, oso berdina izango dela edo oso egokia dela ere diskoa zuzenerako. Bai, irutzen ze baietz. E, bueno, edo bintzat dauka sekulako goa kantua hauek E, zuzene, zuzenean jotzeko eta niri sortzen diaten energia hori ea, ea transmititzen den ea lortzen dugun ematen du baietzen saioetan behintzat ari gara oso gustura jotzen kantua hauek eta, eta igual jo dugu ba hori e, energia edo erritmo gehiagoko kantuak e, sartzera repertorioan eta gindu dugu repertorio bat orla izakegardenak izateko nahiko nahiko indartua bezala geratu zaiguna eta, eta nahi ikusteko zuzeneko ba, ikusteko edo jotzeko behintzat oso divertigarria izango dela. Baik. Baik. E, formatu bakarrean izanenda? Hmm. Edo akustikoan ere? Prinsipioz nahi duguna da orain, gogoa daukagana da, hau taldearekin jotzeko hori e, bateria, teklatuak, bigitarra, elektriko, basua eta eta hotxak, zeh lauk kantatzen dugu, eta beraz, momentu batzotan laua hotxetara ere egiten dugu, eta f, ba, iruditzen zait hori dela disko hau aurkesteko modua horrela dela, mm -hmm. e, boskote gisa, baina jakinak ero beti gustatzen zait e, mantentzea irekita eta neure burua behartzea momentu batzuetan bakarka ere kantuak defendatu alizatera, ez galtzeko azierako ba, esentzia hori, beraz, seguro bai, bate bate du bakarka. Eta irakurri dut eh Aldei Ilunak e, bazigilua sortu berri duzula ere. Bai. Bai, bueno, e, Liberekin batera Piska Bionarteko diskoak bai Liberena, bueno, Aldei bezala argitaratu ditugu aurten Liberen azalesten eta Izaki Gardenaken Orube Eta pasadena ere, bion proiektua dena, ba horre ba hongo da, zigilu horretan, eta durangoko azokan izan da piskat aurkeztea jendaurrean, ba, ba zigilu txua sortu dugula. Momentuz gure gure diskuei leku egiteko, baina, bueno, aurrerantzean ba, batek daki. Horrela oso era autogestuenatuan izango da, eta batere ere irabaziaz gabe, eta, bueno, hori gauzaiek argi dauzkagu eta pixkat, ba, gustatzen zaigun musika laguntzeko nolabait izango litzateke, izategotan, eta beste labait izango da gure diskoak guakarrik argiteratzeko, eta Askatasun bat ematen baitu? Bai, bai. E, Autoeko izpenean badara matzagu urte batzuk, zera urritik ere erraia sortu genuen beste disketxe bat, gazteizko beste lagun batzuekin, kontua da, ez genuela denborarik, elkarren artean e, merezi zuen atentzioa emateko disketxe bati, eta erabaki gnone erraia guztea momentu batean baina eta horregatik sortu dugu alde iluna ba, gure diskoak argitaratzeko ez Izaki Gardenak bezala bakarrik baizik eta ba bueno beti ziki jutxo baten azpian mm. igual igual da oituragatik beti ikusi izan ditugolako holako gustatzen zaizkigolako disketxa hau edo bestez nola gain duten lan eta ze diskoatera dituzten disketxi hoiek eta mm. ba referentzia hori dugu eta beraz O, non, egin egon jarri disketxe izen bat ere, gure diskoen, ba, aterpe horri. Ba, entzungo dugu, orain e, beste pieza bat, e, aldi hontan ez da disko berreko, baina ez hain aspaldi, e, ba, ez zain aspaldi denbora oso fiteoa, eta zara baina orain dela lau urteko kantua da, ohasi.. Bai, hori da. A, disko hau argiteratu aurretik, ba, azkeneko kantu argiteratu genuena, bi single moduan plazaratu genuen, Bestea beste batekin, gorputza darma muarekin. Eta bai, hau da, kantu pandemikoa esan dezakegu, e, itza pandemia garaian sortua ba. Musika ez, ze pandemian ez duen bateren musikarik sortu. Baina, bueno, post dela esan daiteke, eta eta piskat energia hori ere badu, eta, eta zerre puntu hori. Hmm. Baina iduzunen. Noraitzuli orain goan Geunden lekua bazen arazoa Euren bozo nenez iltzeradoa zen Sugeak baino ezkara hemen irena oche el el ritmo arraca lesio bai epico bana Amaieran jasoko dugun bakarra Ta ingurua hon, bomba zelaibat da Bizi gaitu zen amets guztientzat Sirena hori oh. arraca Alessio siko o asazione tan sirena oggi pacar duee e ritmoan sione tan ke zuro hasia kantua entzun dugu hemen gaur e, Baizaki gardenak taldeko Jon Basaguren dugu gurekin Euskal Irratietan e, denbora eder, ederki eberki pasatu zurekin e, zure ibilbidez ere gehiago jakin nahi genuen eta nire astapeneko galdera zen hasieran e, esan dut ezta 2013an sortu zela Baizaki gardenak ordutik bidea egin duzue bai. orduko Jonek Zer pentsatuko zuen gaur egungo lanari buruz edo? Ba, nik uste pospozik egon gozela. Ze hau zen elburua gutxe gora bera. Muzika, ez musikatik, baina musikarekin bizitzea. Eta horretan nabil. E... Degungu uste ematen diot musikari dela irratiko irratxaioa prestatzen eta, eta atontzen. Edo dela ba, neure kantak beste batzuen kantetan kolaboratzen. Musika tresnak jotzen, jotzen ikasten, tengabe ikasten beraz. Bo bueno, nik uste lortu du dala. Bai. Nahin bera. Zendututa, gorpuztuta. Bai, beste... ba, ba, beti nahi dut zu, ez dakit, nik ikasten segitu nahi dut. Orain, jo, kostatu zait asko disko berri bat argitaratzea, baina egia esan daukat gorpuz aldia gero batea daki. Baina iruditzen zait, ez da idara kostatuko horren beste denbora urrengo bat ere grabatzea. Ze honek piztu dit pizkat gogoa eta ta nahi dut sakondu ikasi dituan goza batuetan. E, ze gogoaren goguar, arabera e, sortzen baituzu ze mm. ba hainbat urte pasada dira beraz behartua naiz ez? Ja, hori da. Hola funtzionatzen duzu. Ez, ez e, nik gogoa izan berdut. Eh ez dakit, korputzak eskatzen dit, Me sortu, ez sortu, eh, bat ez er proiektua denean, eh, zan edut, ja, disko bat argit nahi duzunean, eta badakit, ze rekartzen duen horrek, ze denbora eskain ibarzai ondo egin alizateko, ze nola gustatzen zedean lan egite orduan, E, Horrek guztiak ekartzen ditu ondori batzuk, ekartzen ditu ordan, gauza asko egon behar dira sintonian, esan dezagun. E, arlo pertsonalean, arlo fisikoan arlo guztietan, izan behar duzuk arai bat, e, non esaten duzun, bale, orain. Orain jarriko naiz, e, disko bat prestatuko dut, eta eta hor, ja, atera daiteke, edo bez. Mm. Baina, baina bueno, bai, gauza asko elkartu behar dira, baina iruditzen zait orain hori zaten izunan, hau oso gara jo nean, ez nek jarriko bihar kanta berriak egiten, baina, baina bate bat daki, disko, oza, jazten ja garen nean berriro zuzenekoak ematen eta pixka bat dena dugunean zuzenekoetan eta ondo badoa dena, pues, pues igual basegituko dut. Mm. Kontzertuetan kantuak beste bizi bat hartzen du, beste atz bat? Eta kontzertuz, bai. kontzertu eh, kantuak ere bere bidea egiten du? Bai, eh, bai, ezakiden, bueno, denite gertatzen da eh? batzutan kanta batzuk bidean gelditzen dira hori askotan gertatu izan zaigu hasieran bisira asierran astenzara kantu batzuk jotzen eta bukaerarako konturatzen zera zeniko gordetzen ditut kantu, kantu zerrenda guztiak disko mm. kontzertuetakoak orduan ba noizbait fijatu izan naiz e diskoria orkestena ziginenean eta ba, bukatu genuenean eta joan dira lau abesti eta sartu dira beste lau desberden, mm -hmm. Eta izan da ba, bidean e, desen, desenamoratu zarelako kantu batzu ez eta Eta buf, ya, mania hartzen diezu batzuei mm. behi, zehoz delako badagoelako parte bat etxa oso ondo ateratzen, eta kontzertur ezagude, a ber, iritsiko da parte hori, eta gorrotu dut. Eta azkenan esatuz, poskenduko dut abesti hori, ze baldin kontzertu guztia pentsatuz bosgarren kantan, datorrala parte hori gorrotu duzuna, ba... Bueno, eta hor gertatzen dira. orduan duan, ora bueno, kanta bat ja erdi deskartatu dugu, ez desango zein, disko berrikoa, baina segurazki ez du sekula joko zuzenean. Hor geratuka momentuz bintzat. Ikusiko dugori. Kontzertura joan barko gara ikusteko. Orida, orida. Ba, ontan burratuko dugu, ion, plazar bat izan da, zurekin egote hemen. Eskerrik asko momite Eta hemen bonustrek bateri izango duguk. Bai. Hai Aipatu zu baleak. Bai, bai, daig ja. bau eh? Bai. Animaliatxo bat ekarriko dugu, yeah. asko duzkat eta bat bintzat. Ba, <laughs> esker. Zuei, esker. kara apurtze digo diseak sisare arte Egun un berriekin por euria amecha grises zurtze Iñor In, aldatzeko Eta deik ari tira Gor geure bidea Egu berri kantuz euskal irratietan, artistak zuzenean abendua inoitea irutik urtahilain ilua arte, egu erditaik arte!